15. Még több eső. Lopét nem zavarta az eső, sőt abban reménykedett, hogy majd az orige hatoson is sokat fog esni. Élvezte a vízcseppeket, az illatukat. Sajnos nagy London már évtizedek óta nem volt jószagú vagy kellemes hely. Friss, ionizált levegő helyett bűz a levegőben, az esőcseppek magukkal hozták az atmoszférában éppen domináló ipari szennyezőanyagokat, a szuperfinom szemcséjű port, amelynek köszönhetően egy-egy nagyobb záport követően minden úgy nézett ki, mintha befestették volna. Tucatjával alakultak a szennyeződés okozta károk elhárításával foglalkozó kisebb-nagyobb cégek, amelyek munkáját jobbára a biztosító társaságok fizették. Nem is csoda, mélázott lopé, már nem először, hogy ilyen nagy túljelentkezés volt a telepesek helyeire. Száz évvel korábban még nehezen lehetett volna meggyőzni az embereket, hagyják el a szülőbolygójukat, egy ideje azonban a többség menekülni akart, az emberek tiszta levegőre és vízre vágytak, egészséges talajt akartak érezni a talpuk alatt. Azok számára, akik a tisztaságot azonosították a használhatósággal, már rég nyilvánvalóvá vált, hogy a föld nevű bolygó nem sok mindenre jó azok után, amiket az emberek műveltek vele. A zsúfolt, túlnépesedett metropoliszokban és környékükön volt a legrosszabb a helyzet. Ezeket a régiókat egyszerűen nem lehetett tisztán tartani. Ebben a tekintetben Nagy London minden problémája ellenére sokkal jobbnak számított a többi helynél. Lopé látott képeket olyan városokról, mint Mumbai, Nairobi, São Paulo és hasonlók. Olyan helyekről, ahol emberek 10 millió éltek anélkül, hogy elegendő ivóvízük és élelmük lett volna, hogy legalább a minimális higiéniai feltételeknek megfelelt volna a lakhelyük. Olyan városok is léteztek, amiknek lakói az egyszerű szövetmaszkokat sem tudták megfizetni, így állandóan tüdős orvasztó, szennyezet levegőt kellett belélegezniük. ők. tudta, a szakmai hátterének és tapasztalatának köszönhetően bárhol, a föld bármelyik pontján szerezhetett volna magának egy jól fizető állást, de már elege lett ebből a bolygóból. Igen, elege lett a földből, aminek már egyetlen olyan pontja sem akadt, ami hasonlított volna a régi képeken és videókon látható helyekhez. Természetesen még létezett néhány természetvédelmi terület, amelyet elszántan próbáltak megvédeni az egyre fokozódó szennyezettségtől, de ezeken a helyeken legfeljebb csak tudósok, engedélye rendelkező kutatók lakhattak, Rajtuk kívül csupán néhány gondosan kiválasztott látogató léphette át a szigorúan őrzött határokat. Lopénak az ilyen helyek amúgy sem feleltek volna meg. Ő szerette az embereket, tulajdonképpen csak az nem tetszett neki, amit a bolygóval tettek. Nem igazán vonzotta a lehetőség, hogy élete végéig egy esőerdő folt vagy egy izolált sziget őrzésével foglalkozzon. Ezzel Hallett teljes mértékben egyetértett vele. Mindketten tiszta, szennyezés és mérgezések nélküli helyen akartak élni, és úgy gondolták, erre csak is egy másik bolygón van lehetőség. Ez volt az oka, hogy mindketten jelentkeztek a kovenantra. Egy párt alkottak, a többi feltételnek is megfeleltek, és talán szerencséjük is volt, mert végül helyet kaptak a biztonsági csapatban. Lopét elő akarták léptetni, komoly rangot akartak adni neki, de köszönte szépen, ebből nem kért. Nem érezte úgy, hogy egy telepes hajó legénységi étkezdéjében szüksége lenne a csillagjai és a sávjai villogtatására, úgy gondolta, az ilyesmi csak arra lenne jó, hogy mélyítse azt a bizonyos szakadékot közte és az alárendeltjei között. Jobbnak találta, ha a csapat tagjává válik, és egyszerű altiszti rangban marad. Az őrmester megszólítás tökéletesen megfelelt a számára. Attól a naptól fogva, hogy megkapta a megbízást, megpróbált felkészülni a hajó fedélzetén esetlegesen jelentkező problémák leküzdésére. Arra számított, leginkább a legénység tagjai között kialakuló kisebb veszekedések lecsillapításával kell majd foglalkoznia, de megpróbálta elképzelni azokat az akadályokat, amelyekkel a távoli és ismeretlen orige hatoson fogják szemben találni magukat. Arra azonban nem készült fel, hogy Londonban, a véllent toronyban próbálnak majd merényletet elkövetni ellene. A támadást követően folyamatosan nagyalt, megpróbált rájönni, mi állhatott a gyilkossági kísérlet hátterében. Csupán egyetlen épeszű magyarázatot talált, a merénylők azért támadtak rá, hogy ilyen módon állítsák le, vagy kísleltessék a kovenant indulását. Egy kényelmes karosszékben ült az egyik sarok irodában, ahonnan elvileg jó rálátás nyílt a lassan hömpölygő, mocskos féregre, a temzére. A túlsó part közelében, már amennyire az eső és a mindenre ráboruló szürkeség miatt látszott, egy rendőr motoros járőrei éppen az egyik illegális lakóhajón tartózkodókat igazoltatták. A rakpartnak ezen a részén egykor nyüzsögtek a világ különböző tájairól érkezett hajók, nagy volt az élet a raktárházak környékén. Később elérkezett egy olyan időszak, amikor senki sem foglalkozott a környékkel, amikor a tulajdonosaik hagyták összeomlani az épületeket. A város negyed pusztulásnak indult. De ennek a folyamatnak vége szakadt, amikor a népesség növekedése miatt újabb telkekre lett szükség, telkekre, amelyeken lakótömböket és irodaházakat építhettek. Ezek az újabb monstrumok azután lassan, fokozatosan bekebelezték az egykori rakpartot. Beveridge kapitány az íróasztala mögött ült. A helyiségben egyetlen üresen maradt széken kívül nem volt más valódi bútor, csak háromdimenziós projekciókat lehetett látni. A színes holóképek folyamatosan hullámzottak a weilland Brit Weilland részlegének biztonsági főnöke körül. Beveridge alacsony, fekete-kemény és szívós kisember volt. A feje két oldalán dekoratív csíkokat borotváltatott a hajába. A testfelépítését, a megjelenését tekintve olyan volt, mint aki nem ért máshoz, csak a testi kényszer alkalmazásához, pedig tanult ember volt, a Manchesteri Egyetem kriminológiai szakán szerzett doktori címet. Lopéra nem gyakorolt különösebb hatást Beveridge rangja és pozíciója. Nagyjából egyidősek voltak, így a korkülönbség sem lehetett az oka annak, ha a társagásuk akadozó. Beverage először a jobb, majd a bal kezével tette egy-egy legyintő mozdulatot. A körülötte megjelenített adatsorok és jelentések engedelmesen szétfoszlottak, mint a színesen villogó pára cseppekké változtak volna. A két férfi ezt követően már csak a minden dekorációt nélkülöző íróasztal választotta el egymástól. Lopé úgy gondolta, a hely és a berendezés tökéletesen alkalmas a társalgásra, vagy egy kihallgatásra. Az őrmester a nyomozóknak korábban már mindent elmondott a merénylet napján történtekről, legalábbis mindent, amire emlékezett. Jó memóriája volt, mindig meg tudta jegyezni a részleteket, kihallgatóinak is egészen részletes információkat tudott adni. Sajnos még ez sem volt elég ahhoz, hogy letartóztathassák azt a bizonyos vörös hajú nőt. Lopéd bosszantotta a dolog. Addig bámulta az esőt és a folyót, hogy végül bizseregni kezdett a hólyagja. Gyorsan Beveridge-re nézett és megállapította, ő is belemélyedt a saját gondolataiba. Úgy gondolta, ezzel a csendes töprengéssel nem jutnak sehová, ezért egy félhangos kérdéssel kitépte a kapitányt a csendből. – Van valami? – Beveridge pislogni kezdett, a vendége felé fordult. – Hm? Tessék? – Ja – nem, nem igazán. Csak ez a rengeteg spekuláció. Némelyik elméletben tapinthatóan jelen van a pánik. Felnézett, gyors kézmozdulatot tett. A nagykutyák mégis válaszokat akarnak. Lehetőleg azonnal. Ezzel valamennyien így vagyunk, mondta az őrmester. Nem tudok nyugodtan aludni, amikor tudom, hogy valaki el akar tenni lábalól. Igen. De hamarosan sokkal többet alhatsz majd öreg cimbora, mint amennyiről valaha is álmodtál. Amikor látta, hogy lopé nem mosolyodik el, Bevri gyarca is elkomolyodott. Ide hallgass, öreg fiú. most úgy beszélek hozzád, mint egy pasas, akit a futása során már többször meglődtek. Együtt érzek veled, őszintén, de az én fejem és jövőm forog kockán, nem a tiéd. Még az is elképzelhető, hogy már rég átjutsz a Haumea orbitális pályáján, és el is felejted ezt az egészet, amikorra nekem bármit is sikerül kiderítenem. Lopi igyekezett az arcára erőltetni egy mosolyt. Ne haragudj, hogy ráthagyom a pakkot. A pakkot, amit ele lehet meglepetésekkel. Beveridge elmormolt pár szót az óra alatt, és hátradőlt a székén. Sehogy sem áll össze a kép. Az ölébe ejtette és összefűzte a kezeit, aztán a látogatója felé hajolt. Most mondok neked valamit, amit senkinek sem adhatsz tovább. Abból kiindulva, amit áttéltél, kötelességemnek érzem, hogy megosszam veled ezt az információt. Sőt, személyes felelősségemnek érzem, hogy elmondjam neked. Meg kell értened, öreg haver, hogy az, ami ebben a szobában elhangzik, nem ismételheted meg odakint. Lopé megvonta a vállát. Nem azért találtak alkalmasnak, mert nem vagyok képes megtartani a céges titkokat. Beveridge elégedetten nézett rá. Két nappal ezelőtt Tókióban megpróbálták elrabolni Jenny Jutanit, a cégelnök vezérigazgatójának lányát. Ó, oh, sajnálatta hallom, mondta Lopé őszintén. De azt mondtad, megpróbálták. Ebből arra következtetek, hogy nem sikerült a dolog. A kapitány bólintott. Az emberrablók közül kettő szökés közben életét vesztette. Vízbe fulladtak. Három társuk azonban meglépett. A cég biztonsági szakemberei és nagy Tókió rendőre is keresik őket. Remélem előkerülnek. Nem igazán kedvelem az emberrablókat. Lopi megpróbált némi érdeklődést erőltetni magára. Nem igazán érdekelte a dolog. És ennek az ügynek köze lehet az ellenem elkövetett merénylet kísérlethez? Beveridge az asztalra könyökölt, egymáshoz illesztette az újjait. A két vízbe fulladt ember a Vélenda alkalmazottja volt. Az a személy, aki megpróbálta elkövetni a kovenanton, azt a sabotást a Jutani alkalmazottja volt. Mint ahogy az a férfi is, aki majdnem megölt téged. Eltávolította egymástól a kezeit. Lopé megállapította, hogy elegáns formás készfeje van. A véllend alkalmazottai megtámadják a jutanit, a jutani alkalmazottai megtámadják a véllendet, a fejebb valóim ebből arra következtetnek, hogy az alkalmazottak egy része talán nem igazán örül a két cég fúziójának. Lopé elgondolkodott. Vagy az is lehetséges, hogy valaki ezt akarja elhitetni a céggel? Lehet, hogy ez az igazság, de lehet, hogy csak elterelés az egész. Pontosan, bólintott a kapitány. Ha elterelés, akkor vajon miről próbálják elterelni a figyelmet? Vagyis pontosabban kiről? A felsorolt eseteket egyetlen dolog kapcsolja össze, ami nem más, mint a kovenant küldetése. A szabotőr a startot akarta eltöröltetni. Jenny utanit elvileg addig akarták fogva tartani az elrablój, míg törlése nem kerül a kolonizációs program. Megrázta a fejét. Senki sem tudott előállni értelmes válasszal arra a kérdésre, hogy a v vagy a Jutani alkalmazottai miért akarnák megbuktatni a saját cégük legfontosabb projektjét. Ha a cég profitál a sikerből, akkor az alkalmazottak is. Dobolni kezdett az újaival az asztalon, azután abbahagyta és ismét lopéra nézett. Ezen kívül itt van ez a nő is, aki be akart kerülni a kovenant biztonsági csapatába, folytatta. Az a nő, aki elmenekült, amikor idegessé tetted a kérdéseiddel. Az ő társa volt az a férfi, aki úgy akarta fedezni a visszavonulását, hogy végez veled. Bárki áll is az akció mögött, az biztos, hogy nem ostoba, és nem hiányzik belőle az elszántság. Lopé elgondolkodott. Ha a végső céljuk az, hogy megakadályozzák a Covenant tartját, minél közelebb kerül az indulás időpontja, annál elszántabbak lesznek. Érthető, ha valóban meg akarják a missziót, az idő múltával egyre kevesebb lehetőségük lesz a terv végrehajtására. Beveridge elfordult a székével, kinézett a piszkos esőre és a még mocskosabb folyóra. Tehát így állunk. Mindketten tudjuk a kétségbeesett emberek hajlamosak arra, hogy kétségbeesett tetteket kövessenek el. Az őrmester nem aggódott annyira, mint a fejjebb valója. Semmit sem tehetnek, amivel árthatnának a kovenantnak. Már nem, többé nem. Volt egy lehetőségük a szabotásra, de elpuskázták. Hála a legénység gyors reagálásának, nem jött össze nekik. Most, hogy szigorítottuk az ellenőrzéseket, már az sem hagyja el a földet, aki egy kicsit is gyanús, a hajó közelébe pedig végkép nem kerülhetnek ilyenek. Igen, igen, öreg fiú, ezt mi is tudjuk, felelte Beveridge türelmetlenül. Viszont aggodalommal töltenek el minket azok a dolgok, amiket nem ismerünk. Az őrmesterre nézett. Meg kell találnunk a nőt, aki a kovenant biztonsági csapatának tagja akart lenni. Vagy ha ő nem kerül elő, akkor meg kell találnunk a három ember rablót, akik megléptek a japán rendőrök elől. Kimutatott az esőre, az iroda ablakán végig szaladó vízcseppekre. Az üveget bevonták egy különleges anyaggal, így nem maradtak meg rajta a koszcsíkok. Vagy itt, vagy Tókióban, nekem mindegy, de meg kell találnunk azokat az embereket, akik válaszolni tudnak a kérdéseinkre. Értem. De gondolom nem azért kérettél ide, hogy tájékoztass arról, mivel foglalkozik a cég biztonsági egysége, mondta Lopé. Beveridge halkan felnevetett. Az aktádban szereplő anyagok alapján okos ember vagy. Annak ellenére is, ha sokszor úgy viselkedsz, mint egy közbaka. Nem, nem azért vagy itt, hogy felesleges információkkal traktáljalak. Ismét előredült, látogatója szemébe nézett, de ezúttal sokkal intenzívebben, mint korábban. Hogy tudom, végül sikerült megtalálnod a csapatod utolsó tagját. Lopé bólintott. Kiderült, hogy az a nő, aki a toronyban a megmentésemre sietett, szintén pályázott a pozícióra. Nagyon ügyesnek láttam, ezért rögtön felfogadtam. Beveridge maga elé intett egy háromdimenziós videófelvételt. Megnéztem a beosztásodat, és úgy tűnik, van némi időd, mielőtt felszállsz a hajóra, mielőtt mély álomba merülsz. Arra gondoltam, elvégezhetnél egy kis nyomozást, feltehetnél itt-ott pár kérdést. Lopéra nézett. Nem számítasz reguláris rendőrnek, és egyetlen földi biztonsági szolgálatnak sem állsz az alkalmazásában. Ha te szaglászol, valószínűleg nem kell ez nagy feltűnést. Hátradőlt, ismét kinézett a folyóra. Egy hatalmas, sekélyfenekű szemészállító komp haladt az áramlattal szemben. A belső lámpái többsége világított. A szilluettjét fátyol mögé rejtette az eső és az alkony, úgy nézett ki, mint valami szörny. Talán a véletlen műve, hogy a merénylők a vilend vagy a jutani alkalmazottai voltak. Talán szó sincs semmiféle véletlenről, de... Oldumare bűzös leheletére, mondom, van itt a háttérben valami, ami nagyon nem tetszik nekem. Valami, ami undorító és veszélyes. Rá kell jönnünk, ki ez vagy mi ez, és meg kell állítanunk. Bárki vagy bármi is van a háttérben, eddig nem volt túl szerencsés, mondta Lopé nyugodt hangon. Beveridge hosszan ránézett, elmosolyodott és megrázta a fejét. Az aktádban az is benne van, hogy remekül uralkodsz magadon. Az őrmester is elvigyorodott. Ezt a munkát biztos nem osztották volna rá valami forró fejűre. Akkor viszont öreg fiú, folytatta Beveridge. Bizonyára azt is megértett, hogy amíg a cég nem deríti ki pontosan mi és miért történt, addig az lenne a legjobb, ha csendben maradnánk, ha senki sem kürtölné tele a médiát a történtekkel. Ami pedig a szerencsét illeti. Ha Jenny jutani esze történetesen nem vág úgy, ahogy, az emberrablók minden bizonyja a sikerrel járnak. Ugyanez érvényes arra, ami a kovenant fedélzetén történt. Az embereink, de különösen Daniels és törmester nagyon jól kezelték a helyzetet. három kísérletről elmondható, hogy elkövetőik csak ennyire voltak a sikertől. Felemelte a kezét, pár milliméternyire eltávolította egymástól, a mutató és a hüvelykújját. A fejjebb valóim nem szeretnék tovább tesztelgetni ezt a határvonalat. Elhallgatott, összeszedte a gondolatait. Hallottál már a Jotóról? Lopé szemében érdeklődés villant, kicsit kihúzta magát ültében. Ki nem hallott még a Jotóról? A legnagyobb ázsiai konglomerátum. Egészében véve nagyobb, mint a vélend jutani, bár nem annyira jól szervezett. A homlokát ráncolta. Esetleg valaki úgy gondolja, a Jotó tehet mind erről, hogy köze van a történtekhez? Beveridge ismét bólintott. Ez a gyanú a cégen belül egészen magas szinten fogalmazódott meg. Milyen magas szinten? kérdezte Lopé. Esetleg hideó jutani környezetében? Fogalmam sincs, és neked is elég annyit tudnod, a gyanú elég erős ahhoz, hogy végrehajtódjanak bizonyos lépések. A Jotó vezetői nem rebdestek az örömtől, amikor a Vélendért vívott harcban a Jutani beelőzte őket. Egyes feltételezések szerint a cég beültette az embereit a Vélend Jutaniba. Talán mondanom sem kell, nekünk is vannak embereink a Jotónál, de ezek az ügynökök eddig semmiféle olyan információt nem adtak, amiből arra lehet következtetni, hogy a részlegük közvetlenül is részt vett az akcióban. Persze, tette hozzá, az is lehetséges, hogy valami másról van szó. Egy másik cégről, magánszeméről, kormányról vagy kormányzati szervről, amelynek érdekeiről, céljairól és tevékenységéről semmit sem tudunk. Nincsenek megfelelő eszközeim egy nyomozás lefolytatásához, mondta meg Lopé kertelés nélkül. Viszont te felléphetsz független személyként, felelte Beveridge. Az embereim ezt nem tehetik meg. Néz körül, háta találsz valamit. És ez nem parancs. Elmosolyodott. Ha parancsot adnék, annak nyoma maradna. Tekintsd ezt úgy, hogy személyes szívességet kérek tőled. És ha esetleg belefutok valami érdekesbe, kérdezte az őrmester. Beveridge ismét összefűzte az ujjait. Széles mosolyával kifejezetten hasonlított egy kínai budha szoborra. Akkor a cég nagyon hálás lesz neked. Lopi megvonta a vállát. Számomra ez semmit sem ér. Hosszú ideig öntudatlan leszek, aztán sok-sok fényév távolságban fogok élni. Viszont hagyhatsz egy szép ajándékot a kedvenc alapítványodnak, vagy valamelyik távoli rokonodnak. Ahogy tetszik. A vélendjutani minden hasznos tevékenységet megjutalmaz. Ahogy mindig. Lopi őszintén reagált a kapitány kérésére. Tényleg nem érdekelte az ajánlat, és tudta, kis idő múlva számára már annak sem lesz jelentősége, hogy a Wild Jutani háborút indít a jutóó kartel ellen, esetleg egyesül vele, vagy mondjuk Jenny Jutani feleségül megy Lincsó bajéhez. Az ő élete parszekekre innen fog folytatódni, és semmi sem gyakorolhat rá hatást ami a földön történik. De mégis. Ha tényleg egyetlen cég vagy csoport volt a merényletek mögött, akkor őket lehetett felelőssé tenni a kovenanton elkövetett szabotás kísérletért is. Ez már neki is komoly aggodalmat okozott, ahogy minden olyan kísérlet, ami a misszió elhalasztására vagy törlésére irányult. Azt sem zárhatta ki, hogy a hajó fedélzetén még az indulást követően is lesznek bizonyos veszélyforrások. Természetesen nem igazán hitt abban, hogy egyedül bármilyen eredményt képes lesz elérni, de jól esett neki, hogy Beveridge és mások úgy vélik, igenis meg tudja csinálni. Tehát teljesen egyedül kell dolgoznom, vagy esetleg kérhetek segítséget? Beveridge széttárta a kezét. Bármit megkaphatsz, amire szükséged van. Láttatlanban engedélyezem. Nem, nem bármiről van szó, helyesbített Lopé. Inkább valakiről. Jobban érezném magam, ha tudnám, hogy amikor fejest ugrom ebbe az egészbe, van valaki, aki fedez hátulról. Amit csak akar, fiú. Akad is néhány nagyon kompetens személy, akit kirendehetek melléd, és... Lopé közbevágott. Nem akarok egy egész csoportot. Ezzel csak magamra vonnám a figyelmet. Egyetlen ember éppen elég lesz, elgondolkodott. Ami azt illeti, az a személy lenne a legmegfelelőbb, aki egyszer már megmentette az életemet. Nem néz ki túl jól. Ahogy ott üldögélt az őrmesterrel, ahogy elnézte a takarítókat és az átrium bejáratán dolgozó, helyreállítási munkát végző munkásokat, Rózentálnak nem igazán esett jól a megjegyzés. Akkor miért vett be a csapatába? Nem érdekel a külseje, felelte Lopé. vegyes értésnek vagy hasonló. Ez egyszerű tényközlés volt. Rózentál mégis oldalra fordította a fejét, ránézett az őrmesterre. Egy nikkel vaspadon ültek, alattuk alulról megvilágított, zöldes-fekete kristályok csillogtak. Ez a legostobább ismerkedős mondat, amit valaha hallottam. már annak szánta. <gül> – Nem, nem igazán. Tényleg nem érdekel a külseje. Majd rájön, miért nem. Lopi elvigyorodott. – Ennek ellenére együtt fogunk aludni. Jó hosszú ideig. Rózentál bólintott. – Igen, már bemagoltam a részleteket. Azelőtt, hogy eldöntöttem volna, jelentkezem a posztra. Hosszú, mély álom, egy egyszemélyes kapszulákban. Sajnos két személyesek tényleg nincsenek. A kovenanton minden telepes, a legénység minden tagja egy-egy önálló kis univerzumnak számít. Az eltérő biológiai ritmusok és igények szükségessé teszik, hogy minden egyes személy külön kapszulát kapjon, így aztán nem együtt, de egymás közelében fogunk aludni. De ugyan mit számít egy-két kapszula? Ezek igazán nem választhatnak el egymástól két barátot. Ezek szerint most már a barátja vagyok? Lopi érezte, a nő még mindig tart tőle. Ez jó, állapította meg. A gyanakvás a biztonsági szolgálatot teljesítők legfontosabb fegyvere. A csapatom valamennyi tagját a barátomnak tekintem. Ennek így kell lennie, ha ilyen szoros együttműködésben dolgozunk egymással. A hajó és a telep biztonsága érdekében a legapróbb részletekre is ügyelnünk kell. A csapatban nincs hely olyan ember számára, aki esetleg váratlanul úgy dönt, nem képes vagy nem hajlandó együtt dolgozni a körülötte lévőkkel. Rózentál megvonta a vállát. Szóval, barátok vagyunk. De ha már itt tartunk, baráti alapon megkérdezhetem, miért üldögélünk itt és miért csevegünk, ahelyett, hogy a startra készülnénk. Én már felkészültem, közölte Lopé. Maga is látni fogja, ehhez nincs szükség sok időre. Ha az embernek mindenét bele kell tömnie pár táskába, nagyon könnyen búcsút vesz a korábbi életétől. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mit keresünk itt, nos, felsőbb utasításra cselekszem. Rózentál értetlenül nézett rá. Isten azt akarja, hogy itt tücsörögjön és figyelje a takarítást meg a helyreállítást? Ennyire azért nem felsőbb ez a bizonyos utasítás, felelte Lopi. A közvetlen felette semtől kaptam. A fickó, aki rám támadt, amikor fedezni próbálta a vöröshajú nőt, nos, ő már nem él. A nő, aki arra a pozícióra pályázott, amit végül maga kapott, meg eltűnt. Felnézett a magasba, mintha valamelyik emeletre próbálna fellátni. A fejjebb valóink azt szeretnék, hogy beszélgessünk el egy kicsit a nővel. Tudni szeretnék, hogy kicsoda, ki volt a halott férfi és kinek dolgoztak. Rózentában feltámadt az érdeklődés. Úgy gondolja, esetleg megint le akarnak csapni magára? Lopé a fejét rázta. Az én meggyilkolásom a b részét képezte. Eredetileg a hajóra akartak feljutni. Pontosabban a nő, mint a biztonsági csapat egyik tagja. Valahogy nem bírta elviselni a faggatózásomat. Megtört, menekülni próbált. A társa ide lent volt, segített neki megszökni, és közben megpróbált eltenni engem lábalól. Ha az én megülésem lett volna a fő cél, akkor a vörös nő biztosan visszafordul és csatlakozik a társához, segíteni próbál neki. Szerencsémre maga éppen ott volt, és úgy döntött, közbeavatkozik. Igen, valóban szerencséje volt, bólintott rózentál. Mondjuk abban is, hogy zsigerileg gyűlölöm azokat az embereket, akik hátba akarnak lőni másokat. Tehát van egy közös tulajdonságunk. Egyébként a fejjebb valóim tudni szeretnék, kik ezek az emberek és kiket képviselnek. Őszintén szólva ezzel én is így vagyok. Ez most nem parancs, de ha már sikerült lezárnia az itteni ügyeit, nagy hasznát venném a segítségének. Rózentál elgondolkodott. És mi a hasznom belőle? Az, hogy megköszönöm. Ó, igen, egy rakat pénzt is kap, amit arra hagyhat, akire csak akar. A pénz nem érdekel, de a nő elvigyorodott. A pokolba, mire jók a barátok. Azt hiszem, ha együtt fogunk dolgozni, ha együtt fogunk aludni, akkor jobb lesz, ha minél előbb megismerjük egymást. Nem igaz? Lopéból bólintott. Ha másra nem, arra mindenképpen jó lesz ez az egész, hogy izgalmas dolgokkal tölthetjük el az indulásig hátra levő időt. Találkozzunk holnap 7.00-kor, civilben majd átküldöm, hogy hol. Ez most tényleg nem valami csajozós szöveg, igaz? kérdezte Rózentál. Holnap mindenre fény derül, biztosította Lopé. Ezt az éjszakát töltse töprengéssel. Ha majd elmagyarázom a dolgot, akkor, nos, az igazság szabaddá tesz, ahogy mondani szokás. Az ideiglenes kapunk keresztül hagyták el az épületet, azután elváltak egymástól. Mindketten hátra néztek, mind a ketten követték a másikat a tekintetükkel. Egy jó biztonság is mindig fedezi a társát, gondolta lopő vidámon.